E, istantean aipatuko dugu legea, eh? baina lenik egia da gaia eta menturaz gure jendartearen e, ispilu da, ez da hain ezaguna e, gukere batzutan ez jakintasunak e, baditugu. E, pixka bat gaia hobeki ulertzeko e, diferentzia egiten duzue e, genero eta seksuoren artean, zer da diferentzia hori konkretuki? Bueno, hor e, da azkenengo urtiotan eta desente lan den gaia. Eta, bada, nik gulartzen dut, badela, linda honintz honen inguruan eta zera, inolako informazioarik ez duena, eta importantia da pedagogia eta zer lege honen xeretako bat ere, bada, pedagogia egoki erabiltzea jendea kaniztasunen inguruko informazioa izan dezan. E, seksua da, neurri ondik baten eta hanken artean eta dugun genitalen adirazpenaz, ta? eta orduan hor horren arabera, badira gizonak eta badira emakumeak. Eta gero, bada, berzeco puru tiki bat baina horrela bada ehuneko bat inguruko izaten dena eta da e, jaiozten momentuan medikuek ez dakite familieek ez dakite ean neska edo edo gizona uteden eta genitalei begiratu eta so eiten diei iteitzai eta hor dut ez dakite guzerren ez da horrela badu beste bat orduan baina hori beti ere genitalekin zerikuzik duen definizioa da eta gero da generoa Genero, generoa hai. da generoa da nolabaiteko Eraikuntza sozial bat. Hau da, ne, jaio nahi momentuan, esleitu zait, sexu konkreto bat, eta da, gizonan naizela. Eta, generoaren arabera, eta orduan generoatera, zer, espero da, ba, gizon onen galdik, zenolako rolak egin behar dituen. Eta orduan, nik neroen egirretan aldut, bueno, bos, nik jaio naiz genital hauek ditut, baina nien naiz, ni naiz egizon sentitzen, ni emakumea sentitzen naiz eta orduan nere generoa, nere genorada emakumearena. Hau da, nolabait ere zer dagoen nere buruan, zer espero den nere eta bada eraikuntza sozial bat. Oberaz, no, ulertu dugu, seksua da biologikoa, fizikoa dugu eta generoa gehiago eh, ez mentala baina bai sendimenduari lotu aden eh, zerbait. hori, eh? zutiten errandela eh, da bai. Vai. Gero, LGBTI dira lesbianak, gaiak, gehiak edo homosexualak, eh, bisexualak, eh edo transgenerikoa beraz erranden dugu eta baita ere intersexualak erranduzu len zera pizka bat ez ez dugu na ongin um, jakitena al sexu duen horia baina hori fisikoaz ari dira biologikoaz ari dira Bai, hoyek dira intersexual dira bere ziketa dira biologikoak eta orduan e, jaiozten momentuan eta eta orain orain arte joera izan du da medikoek eta familiek hautatzea sexu bat edo bertzia, ta ikustea duenzakiloni eamostu eten eta, eta orduan eta orduan ez leitzen zaio generoa ta sexualtasun eta horretarren. Au un eskala eta gero ikusi da, mamon bueno bat dira pos horrian erabesa en es de la unitzeta de San Dunua, no, pues ha rengandik eta espero den sexua eta ordu un kriston e, arazoak sortu dira. Oraingo netre itendo unada hori e, hori ere babestu deri e, baten bitartez erratea ez desagun deus ere egin orain Eta itxuete ezagun, pertsona honek haukira ba, izan-dezan ba, errateko zer den, ea dizona edomakume haute den. Eta gero, hor ere badugu lesbiana, galida guztiak badaki zer den lesbiana bat, eta eta gehiere bai, idomoseksuena erran bezala, eta transeksualak edo transgeneroak, ez da? Trans, ba, badire, hor badugu, e, bueno, bos, hor e, jendeko puru pilo bat, eta gainera ikusten dugu ezberdintasunak hau indian zela. Badire, batzuk. Transito hori ginei dutenak eta gizon e, izatetik emakume izatera eta bueno, beharrezko ikusten dutena operazioa itea. Fisikoki hori, eh? Fisikoki hori, no, eh? E, bebertzen bat zogartu dute. Nik baitut egin italauek, baina ni nahiz emakumea, nik izona nahiz, baina ez dut e, inolako operaziorik egitearen beharrik. Orduan horre, ere badau diferentzia handia batzuengandik eta bestengandik, ezta? Baina gero badire bertsue batzuk eta dutena, ni naiz es emakume eta ez gizon, ni naiz hirugarren genero bat eta hori da, eh, nolabait ere Eta, bueno, pos horren ikultzen jende, jende askorendako hau dela, baina Alemanian, Australia, Nueva Yorken eta hainbat eta posibilea da nortasunagirian islatzean edo galdetzen denean zer den zure generoa? Erratea besterik. Hau da, ez esleitzea orein arte eh aurkezu saigun ba, gizon emakume aukera horren barruan eta erratea ni naiz ez gizona eta ez emakumea, nik beste gauza bada eta neronek dakiz zer den hori. Hotz zure gure edo bai, nahi duenaren uh, nortasunagirian emaitea ez gizon ez emakume, baizik eta beste. Oixe. Hori, hori posibile da, da, erresuma batzutan, batzutan posibile da Europan berean. Baip, Europan berean da, posible eta hemen ere, badire, Nafarroan bederen, ego e, e, euskal bederen, badire, hainbat elkartetan, e, bueno, horrelako aukerak. Horain, lege mailan ere, hori edatu nahi dugu. Edatu nahi dugu eta mundu guztiak izan dezan aukera horretarako. Egia da, beti ere, hemen Nafarroa garaian, e, estatu Espainolean legeztatzen den horren guztiaren menpe gaudela, eta bon, bon, bai pasaportea ateratzeko, baita nortasunagidea ba, ateratzeko ere, ba, estatu Espainolean zehazten diren legearen arabera ere jogatu behar dugula. Baina Nafarroa mailean, dire bestelako medikunat e, joateko, medikunat e, joateko, edo osasun zerbitzu, e, e, edo bestelako zerbitzu eta joateko. Eta horretan ere, pentsatzen ari gara nola garatu, be, berardiazko info, ba, bueno, berardiazko karnetak hemen e, bueno, bilendeak e, zer nahi duen eta esateko. LGBTI gay edo plus legea aipatzen dugu nafagoan plantan eman dutena duela aste batzu aste zomaitzu orain gurekin dugu beti Kepaiekora Kepaiekora ongi spikatitu zuzu eh? desberdintasunak zeintzu ziren meraz trans, gay, lesbiana inter ere zer diren plus hori genero eta seksuaren arteko desberdintasunak orain legea aipatuko dugu beskabat bat konkretuagoa... Um, legea Zer da hori, zuzen lege hori? Noiz pasazen eta zer da zuzen, esplikatzen dut laburki? Bai, eben e, Nafarroan ikusi gainoen, bage nuela ba, bueno, lege bat egitearen beharra nola baitere ba, kolektibo zuaren e, eskubideak bermatzeko, ez da? Orduan, alde batetik lege honek egin nahi donada eskubian garatu eta bermatu Eta eta bertzetik ere ite nahi da pertsona hiriei diskriminazio eta bortzizkeria egoerak ekiritea, ezta? Guk ikusten dugu, bueno, pues teorikuan eta ba bueno, pues jendarte, bueno, pues pertintas jendarte batean bigi baina praktika ikusten dugu hau estela egia. Eta eskolan ikusten dugu, ba bueno, nola izaten diren, bueno, bortizkeria kasu bakezkagarriak eta bueno, hainbat gaztek eta bere buruaz beste egiten du. Eta gero bertzetik ere ikusten dugu maila teorikoan e, badugu ba, ere, gero ba, bueno, eskubideak bueno, escubideak pertsona guztiendako. Orduan legi honek egiten duena da atariko interesgarri bat. Eta erraten du ba bueno, batira, pues, Nafarroan, Estatuan, Europa mailan eta mundu mailan aldaketa sozialak ematen ari dira. Eta aldaketa sozial hoien jabe izan behar dugu. Ikusi behar dugu ba jendarte a Nitsa Eta anistazun guztiak, kontuen hartu behar ditugula, mundu guztia benetan eskatasunean bizitzeko. E, hemen bada izklabe bat, eta da giza eskubidea zari garela. Eta eskubideak mundu guztiaren dako. Gurdun, sozial asko eman dira, eta aldaketa sozial hauek eman dira talde feministei esker, LRTBI taldei esker, eta hainbat jende eta alderdi politikoak egitekin politiko dako e, lanari esker. Burun, Hori da, legearen atarikoa eta gero erraten da, hau lege integrala da. Integrala da eta e, gure jendartearen, gure e, bizitzaren esparru guztiak ukitu behar ditugu eta berri ikusi behar ditugu. Kepa, errat, aipatu duzu e, babesa, e, eskubideak babesa e, nahi dueran e, errandu zuzuk ere. Ez direla kolektibo hori errandu errateko manera, ne? kolektiboat ezak itzegokia den, e, ez dela babestua, zertan, zertan ez da babestua adibideoatekin ongi ulertzeko? Adibidez. Ba, bai, adi, adibide bat, e, pues, badira, eta leno leno comenta tu gutze rentrasgireroa edo transexualizatiea sta, pues persona hori medikoren eredan, eta persona horrek erabakitzen duen eta bere aldaketa egitea jendarteen aurrean, medikoren era joatzen denean, persona honek eskubidea dauka hartatu izateko berak kaitortzen duen moduan. Nik erraten baldin badu emakuena izala, emakume baten moduan eta hartatu izan nahi dut escola esparruan ere escola Adibies eh? mozten zeitzutzeke pa Adibies bai, zer, bai, bai, no? eh, zer da eh, emaste baten moduan hartatua izaiteaz eh, zer da diferentzia pues, eh, Bai emaste baten moduan eta ja lenik eta benda, eh, nola deitu bai nola deitu ah, eta ni, itxa, e, banais, eta echaron que la mandaba directa echaron ere izena dela E, maialen, ba, nik e, lehenengo eskubidea da, hartatu izateko maialen ezala dos. eta ezkepare ezala. Gero ez nik nahi eta, pues, nahi bueno, zeinareta, emakume izateagatik eta badira e, esleitzen zaizkion ba, mediku ar, e, hartaketa batzuk, eta gira, ikusi behar dugu zen olako laguntasuna, zen hartatze prozesua beharko eta pertsona honek, maila psikologikoan eta maila guztietan. Ez da? Orduan kontuan hartu behar dugu, hainbat kasutan eta hormonak hartu behar dituzela eta orduan ikusiko dugu, zein, nola, nokla undu eta beti ere ikusi nola erraztu pertsona hauren prozesua. Eta hori gaur Mai. egun ez da bermatuak matua kepa nahi. Dora medikoa, medikura, medikoa karaten dio ez, zu kepa izan aduzu eta zu hola hartatu izango zira. Bai, hor emakurrena da, orain honetan eta hau osasun mentaletik buruko gaitza balitz bezala hartatzen dola jende askok, ezta. Eta hori da, e, transexualak diren pertsonen kolektiboek defendatzen zertada despatologizazioa. Zer da despatologizazioa, despatologizazio, ez da? Pensatzea ba, hau ez dela buruko gaixotasun bat. Bizkaldat zera ingot? Eta begira, orain honetan eta oso jende gutik, pensatzen du, homoseksualitatea buruko gaitza dela eta hau kendu zen ba, munduko osasun osasunerakundeak, ba, buruko ba, gaixotasunen zerrendatik, kendu zuen mila behat da laroita margarren urtean. Ez da espaldi, eh? Ez espaldi. Eta gainera kendu egin zuen eta baiatzen elma zazpian. Horrexenatik, e, ospatzen dugu mundu mailan baiatzen elma zazpian, bai, elegetedeifobianen aurkako nazioarteko eguna. Ospatzeko eta gogoratzeko, orain dela oita zazpi urte, Ba, e, munduko osasun erakundeak, kenduzuela buruko gaitzen zerrendatik homoseksualitatea. Baina zer gertatzen da transeksualitatearekin. Transeksualitatearekin ari gara, ari gara aurrera pauso honak ematen, baina hor bada e, munduko talde bat, psikiatra talde bat, eta honek oain bere buruko gaitzen artean ba, transexualitatea hor dauka. Eta orduan, zer gartatzen da, erakunde askotan, hori pertsona hoiek, bai, tratatuak dira, hartatuak dire, bai, buruko gaitza bat izanen balute bezala. Eta gau, e, gero, ba, egin behar direnean tratamenduak, egin behar dira aldaketak, e, ba, bueno, poskarnetan, eta paperetan, eta, bar, eta, bar, eskatzen zaie, bai, txosten psikiatriko bat. Hmm. Eta orduan bera ikartu dira, baina ni naiz, ni naiz jaixo bat, Hortan, hortan, oen, duzu, hortan emango du babesa, hortan emango du babesa legeak? Hori da, eta hori da. Hortuan, legeak zer dio, transexualitatea ez da gaitza. Eta orduan guk e, aterako ditugu horrelako, horrelako ba, persoenak, hospitaletatik eta emango ditu oiko osasunetxeetara. Orid, bai? Bai, hori da, konkretuki legeak ekartzen e, e alduena, Ois, eh? Hori da, lege honek eta ekartzen duen, e, eta, bueno, bat tira, kriston, kriston aldaketa da. Orain ere Nafarroan ere izandu ditugu eta horran pertsona transexual batek ospitalera joan behar zuen, psikologo batek egon behar, psikiatra batekin egon behar. Eta orain hori guztia, hori guztia eta kentzen dugu, erraten dugu begira. Hau da pertsonaren ba hautaketa pertsona ba, pertsonal bat. Eta hori Horik ja, horik graduazio arre bai. Horik eta gaur egina da naidoran orren ez duela gehiago beharko txosten hori e, pertsona horrek. Hox hori da. Hori da. Hori da egina da ja, jasota dago legean, eta orain ja da Nafarro Gobernua e, osasun zerbitzua ari da, berrikusten protokoloak, pixka bat ikusteko pertsona bat talietzen denean, zen honlako e, trataera eman behar zaio, nola erraztu? Ekarro, e, ikusten baldin badana pertsona honek, agertzen duela psikologo ba, bat ekin egotearen beharra ba, ematen zaio aukera, baina ez da abia puntua. Gero, hontuan hartu behar dugu, prozesu hau batzuetan erraza dela, ingurua denara dera, eta beste batzutan berriz dela erraza. Ba, baina ingurua da, prozesu hau erraztu edo zaildua egiten duena. Lehen hasi zira beste dibide bat ematen eskuntzarena, enkaztola eskoletan ere, errana baita, baita gazte denboretan, hor ere importanzia dela lana? Bai. Hor kontuen hartu behar bueno, batira hor guri irakotxizai gula butiko guztiok eta izan behar ditugula guztokonezkak, hau eta herrealitatea, eta hor irakasten zaio denak eteroseksualak izan behar dugula, eta hau eta ez da egia. Hor duan hortik e, ateratzen dena, dena bazterto izateko arriskoa dago. Hor bada bulin edo jazarpen harrizkoa, eta haitzen nah, dira eta pues, e, nibezalako jendearen kontrako erasoa eta gero irainak Eran behar da, hemen mariko hitza, moseksual dela eskoletan kegin ahitzen den iraina. Hortuan, kontu hartu behar du, zingarapen prozesu, zin prozesuan dagoen amabi, amar, sortzi, amalau urteko gaztea. Honek behar du taldearen sostengoa, behar du taldearen integratua sentitu eta gauza hoiek nolabaitere e, erabiltzen dira baztertzeko eta gaizki sentierazteko. Nahi dueran, nahi dueran ere, eh, jendartea behar dela ran, kontzentsizatu alde batetik, baina baita ere eskuntzako ez, ezkuntzak, jendean, nahi dueran eta bar, eta bar. Bai, eta hemen ere guk eh, legean jasotzen dugu ezkidetza plana, eta ezkidetza da, da begira. Ezkidetza sortu zen, orain dela urtea honitzen estatu batuetan, nolabait ere eh, jartzeko ikaslea berberetan eh, ikasle beltzak eta ikasle txuriak. Gaur egun hori, hori ba, bueno, ba, ikusten ditugu eta hori lako anistazunak ikusten ditugu gure eskoletan, ikusten ditugu arraza ezberdinak, kolore ezberdinak, ikusten ditugu hemen ere erlegio ezberdinak, baina hemen izan dugu, beti izan dugu da, ikusi ez dugun ba, anistazun bat, eta izan da, anistazun afektibo-seksuala. Orduan, guk erraten duguna da, berdintasun guztiak berdintzatatu behar ditugula, baina ez berdintasunak ere kontuan hartu behar ditugula. Eskuntzaren elburua ez da denak berdintzea, bai berriz denei ematea eskubiri berberak. Eta orduan, eskidetzaren elburutakoa da, neska taputikoen arteko berdintasuna erdiestea eskuntza sisteman. Jakin badakigu, jarrera matxistak bat direla gure eskoletan, eta oiei ere erreparatu eta oiek ere zuzen deberitugu. Jakin badakigu, ikusten ditugu eta sufritzen ditugu gainera, ba, genero adierazpen diferentia duten mutiko fin oiek ere asko sufritzen dutela. Basexu berekoekin maitea binduta dauden oiek asko sufritzen dutela, inguruak askotan baztertu egiten duerakoz. Horrez hau da, eh, elburu nagusinetako gata, ezkuntzan, fokalizatzea horrelako interbenzioen beharra. Eta orduan duan zer egiten adigar momentuan eta Nafarroan, egia da, bertze erkideguetan eta adibidez e, arabalipuzten eta, eta bizkaian lan mardulagoa, lan hondiagoa induten Nafarroan baino. Baina hemen ere guk pensatzen dugu sensibilizazioa ezinbestialdela eta e, komunitate osoari kompromisoa berdintasunen, kompromisoa eskatu behar diogu banmenetan lan egiteko denok berdintasunaren alde. E Legea orain pasa e, berri da beraz edo boskatu berri da Nafarroan. Len erranduzu legea orain garatu beharko dela urte bat baduzuela Bizkaia bat aintzinara maiteko. Zen bai. ikusten dituzuzuk e, ostopoa hundienak siten aldirenak eta eta lorpena hundienak. Bueno, lorpena hundiena da edo lorpe lehenga lorpena da ja legea bera ere ja indarrenik batea bai. eta, bai. eta orduan badugula lehenga aldia da Nafarroa badugula olelako gobernu bat lege bat aprobatzen duena eta lege hori garratzeko konpromisoa agertu duena. Zta? Baina zer gerta daitek ezta da horien inguruan ez da? Badire talde batzuk eta hori bueno, hori hori denagut ikusi genuen estatu maian eh, bueno, pos, nola izan zen eh, ultrakatolikoa zen autobus bat eta eta orduan oso mezu transfoboa edo oso mezu elegetebifobikoa eta orduan pos, beraiek zute eh, olako gizape aditza eh, ikusterik naiz. Orduan eh, aitzakia honitzetan izaten da religioa. Aitzakia honitzetan izaten da tradizioa eta bueno pues bada tapnik pentsatun jende gutxiago dela bada horrendikarene pentsatzen duenik eh, gurea gaixotasun badela. Hmm. Zuzendu ez balima naiz oker balima naiz e, e, e, e lege hau e, nafarroa aintzindari da lege hontan Bueno, hemen ezatu espainoelen eta, badire, erkidego batzuk eta ja eh, hau bezalako legea egin dutenak, Euskadikoa baina, adibidez, bai? Euskadikoak egin zuen, bueno, nafarron ere, eh, badinuen bimieta behatzean eta baina nahiko zaharkiturik eta, ba, bueno, pues, bestelako jendarte bere aldatzen ari den mailan, E, bai Euskadik 2012an, Nafarroan 2009an generoan nolabait ere ukitzeko eta orain Euskadin ere pentsatzen ari dira berritzea eta Nafarroan egindako bezalako bertsie bat. Aitzindaria da Nafarroa? Bai, bai eta ez. Bai, zerratik bai? Beti ere guk egiten duguna da ikusi ba bertser kidegoetan zer egin den, nola egin den eta hori posibilitate neurrianobezi. Bai? Es... Orduan Nafarroan dugu momentu honetan dugu azkena eta guk egin duguna Zekago, e, importantene da prozesua, hemen alderdi politikoek deitu zituzten lrtb taldeak, eta lan komuna eginda hainbat eta inbati labanetan barrena. Eta orduan aukera izan du batetik beh, bertze, erkidegoetan zer eginen aztertzeko, bertzetik ba, ikusteko zeinen e, ba, be, be, alderdi politikoen gogoa, e, baina importanteena da ezagutzea zein diren lrtb E, taldeen aldarrikapenak eta edukiak eta orduan lan polit polita egin dugu hain bat hilabatetan barrena eta erraten aldugu momentu honetan dugula estatu mailan aitzen dariena. baina, seguru naiz, elduden urtean edo, edo Euskal Onoiz, e, Araba Gipuzkon eta Bizkaian edo bertzen honbait egiten baldin bada gurea baino bea izan dela eta, e, eta ala behariz Ezakit Frantziako legedia ezagutzen duzun, ari dezipara Euskal Herrian nola gint, gintezke arlo hortan? hemen bueno, hemen eh hegoldean eh, emanditu ordenikan Frantziare arrestatuen eman ditu, digan, ez diren pauso batzuk eta bada adibidez berrintasunezko eh ezpontza lortzeko, esta. Ez hemen orain dela 12 urte eta bueno, orain azkenengo ba aberri izatu da Alemania, bai? Eta hononbait eta pues 14 estatutan posibilea da sexu edo genero berrego pertsonen arteko ezpontza gauzatzea, maila guztietan. Eta e, e, bueno, pues hemen da, normala, esan dut, eia jendeak hartzen dut, bertzea okabat bezala, eta orduan janola baitere eh, jendeak hori gaindizut zatematen du. Baina eh, ikusten dugu nik ezkaz ikusten dut eta, bueno, adibidez, posor, frantziar estatu eta posorlako gauza guztiak eta orain nik gano, netxi izi zana, eta espero ezagun, ba, bueno, zuek ere eta eta guazzi maratzen, bada, herribako itzak eta bere, bere bidea hartu behar du eta zuek ere ikusi zenolako beharrak eta zenolako aukera politikoak ere bat ditu zuen. Ke paiekora eskermila gurekin izanik gai kompplikaatu hau esplikatzen, ez bad ezbaitat deen ezaguna gutxienez, eskermila gurekin izanik eta laster arte? Mileske zuari.